Escoitamos golpes bajos con non mires a los ojos de la gente, e con esta canción damos paso a entrevista que antes anunciamos coa escritora Clara do Roxo, que atemos o teléfono para falar desa última obra que presentou o pasado venres no Porriño, un libro infantil chamado A princesiña que conducía unha locomotora avdia Clara. Bo día, que tal? Bueno, Clara, eh, non, te, non dixen donde eras, eh, porque ainda que talmente vives en Vigo, tamén estive eches tempo vindo na Lourinha, en outros lugares. E como se doite a dicir estos casos, no? un pouco de todos os lados e de unha parte o, o mesmo tempo. Sí, sí, cidadá de todo o mundo, pero, pero realmente o que sí que me sinto é moi galega. Uhum. Bueno, eh, Falamos xa desa obra que presentaxe o Benrespasado A princesinha que conducía unha locomotora Eu xa sei esas esa razóns de por que a escribiches Que me parece moi interesantes Se nos podes contar a todos nos, nos ointes? Si, sí, si, sí, claro bueno, pois Eu teño un... teño tres fillos Pero un deles pequeno eh, Chamase Roque eh, Eu escribín este, este contín para eles para bueno, pa, pa ensinarlle que, que cando un persigue os seus sonhos, eh, remata por acá d'alos. Si de verdade, os persigue con, con forza e con ganho eh, a cada os seus soños. Eu escribín ese contínuo para él fai tres anos, cando tiña seis, agora ten nove. Casualidades da vida fixeron que eh, Francisco Castro, da Editorial Galaxia, eh, puix chegara a súas mans o, o conto, uh -huh. Eh, bueno, interesouse por el preguntoume si quería publicarlo e eh, eh, bueno, eh, en dous anos porque claro, os procesos editoriais son bastante longos non son así, entregar entregar unha escrita e se a publicar e entón, bueno, pois pues, eh, saiu agora no, no mes de marzo eh, a plice moi bueno, moitísima ilusión porque foi o primeiro libro que escribí para meu fillo e eh, que, que este ano andéis das das librerías, pois estou, estou moi feliz. Mm. Diz que é o primeiro libro, pero non é non é o único, que te no que te inspiraches na tua faca como anai para escribir. Non sei? Sí? Si, sí, sí, teño teño máis libros, teño relatos, teño outro libro publicado. Eh. E que quería falar esto, de un en concreto, sí, claro que se casa. chama O a mamá que perdeu as cóxigas. Ah, bueno, ese é o meu último o meu último libro, último que escribín, que ten editorial, non sei se si vai ser publicado ou non, se uh -huh. te interesa, o ten editorial están, están lendo. Eh, si sí, é un libro inspirado no meu fillo. Un día que chegou a casa eh, eh, de su peto, eh, le eh, maizeu facíamos pelexas de cósegas todas as noites, e eh, de su peto non tiña cóxegas. Eh, Preguntoume así... Que que fixeches, donde esperdeches, que son Claro, entón, bueno, a partir de aí foi eh, se desenvolvendo esta historia que é bastante divertida, un, un pelín triste, pero eh, bastante divertida. Empregas o, o realismo máxico nas túas obras, eh, en bastantes deles, por menos na, na princesiña non? Que conducía a locomotora... Non, eh, non, no, ¿no? na Princesinha tratai de empregar máis ben a vida cotiada e, uh -huh. e non, non, non o realismo máxico en esa obra non... Eh, o realismo máxico empreguei nunha novela que escribín baseada no, no Porriño. Sí, e que vai esa novela? Contanos, Clara. Eh, unha, unha novela que eu escribí despois de ler por terceira vez Cen anos de soledad, porque é un, uh -huh. bueno, unha das miñas obras preferidas. Uh -huh. E tanta xente. Eh, uh -huh. E de, de tanta xente, sí. de tanta xente claro, moi sempre a seguir. Despois de ler por terceira vez xa nunha edición que tiña moitos pés de páxinas, onde eu comprendín moitísimo mellor. Quería decir, eh, empecé a escribir esta, esta, esta novela así, sen máis. Dixen, eh, bueno, vou escribir algo sobre porriño, vou cambiar un pouco a porriño, vou facelo un poquiño mm, quizéis menos creíble, pero ao mesmo tempo creíble, porque ten elementos que son, son de verdade e outros elementos que son... Pues, que non pasaría en eh, un lugar donde trona todos os días, eh, un lugar moi moi particular con uns habitantes moi particulares cada un coas súas características especiais, ¿no? Uh -huh. Alguna de realismo mágico ou outras máis de realismo, realismo, pero bueno, sí, se sí, o realismo mágico sí que me interesan muitísimo os, os autores que escribiron novelas de realismo mágico eh interesamen No, yo sobre todo Gabriel García Márquez que estou enamorado da súa obra, claro. ¿Cómo se chama ese libro que falas de Porriño sobre...? Non ten título. Non ten título, non ten título eh, por un motivo, porque ese, ese libro eh, está ahora mismo nun concurso. Ah. Non sei si vai gañar ou se si non vai gañar ou Se sorte dentro aquí, eh? Con... <ríe> Moitas gracias. Para ver aí bueno, difusión no, a Porriño. No, no <ríe> caso de que non gañe, que é probable que non gañe, porque... Eu nunca presentei novela, sempre presentei relatos, meus premios son todos de relato. En caso de que, probable, máis que probable que non gañe, pois intentarei, intentarei presentar yo Galaxia e ver que pasa con él. Bueno, uh -huh. a ver... Estás traballando neste, neste libro eh, a ver que sae daí, no Sí, bueno, está rematado, o libro está rematado. Ora uh -huh. rematei... Eh, eu estou traballando continuamente, traballo continuamente en relatos. E a veces os relatos convertense en pequenas novelas ou ou quedan así pequenos ou contiños, pero eu traballo todos os días. Bueno, falabas antes de premios, que non recibirás premios en novelas, pero bueno, si sí no, que, no. sí que en outras facetas, en outros relatos como Bendis, sí que sí, hai o Premio Cidade de Mos, Premio de Cultura Quente de Caldas, Premio Relato Manuel Murguía, diversos Accesit... Bueno, que significan para ti estes premios? Cada un significou algo, todos significaron moitas cousas, por exemplo, o premio Cividade de Mos, eh, que o levei por tres veces, foi un premio que é moi é un un certame moi modesto, moi modesto, pero que fai unha asociación cultural que está traballando moitísimo pola cultura en Mos, porque Mos está un poquiño pois como afastado, que non se fan moitas cousas destas institucións eh sin embargo esta esta asociación cultural fai mm, mm, o que pode cun premio metálico modesto cun premio metálico e eh, un par de libros pero que a min mm, parece un me, eh, unha iniciativa um, pre... este uh -huh. é moi importante Después foi moi importante o modesto Figueiredo porque o modesto Figueiredo comumente chamado Pedrón de Ouro eh, xunto con Murguía mm, o premio máis importante de Galicia en, en galego Eh, para min, que me recibir esa chamada Dixindo que, que sí, que estaba, que, era, que era finalista deste de premio Foi moi importante Acadei tamén outro ano como desto de eh, A publicación eh, bueno non Son cousas que, que bueno, entre o mundiño literario Hai premios e premios Estes dos concretamente, o Murguía e o Modesto Figueredo Para min foron os os que me deron o pulo para para seguir e para decir, bueno, pues alguien parece que lle gusta a miña obra, parece que que sé sí, que que puedo que puedo seguir por aquí, que que mm -hmm. que non é eso para mí. E son sí. outros premios, sabe, fueron todos importantes porque o o, o premio de de mulleras progresistas de Vigo, que foi o primeiro premio que eu levei, ese premio para mí foi eh, eh, totalmente inesperado. É importantísimo. Nunca soñara con gañar un premio na miña vida. A primeira vez que me presento, e levo o segundo premio. Foi moi bonita. Xa levas, como dicíamos, unha moría de premios, eh, bastantes eh, relatos publicados, pero cando comezou Clarado Roxo a escribir? Clarado Roxo a escribir de nena, de nena. Justamente nunha viaxe que fixen, meus, oh, bueno, teño que aclarar, os meus pais foron emigrantes, emigraron a Venezuela, a Lina Cineu, por iso digo que son de todas partes. E os dez anos, pois, decidiron mandarnos para para aquí, para Galiza, a casa dos meus avós que vivían en Tui, e viñemos soas no avión a cargo de unha azafata. E esa azafata proporcionou un caderninho, un xulapiz. Eu contei esa, esa viaxe, que plasmeina no, no caderniño, porque foi unha auténtica aventura. dúas nenas pequenas de, de, de ese oito anos... E tanto, e máis daquela. Daquela, nunha viaxe de avión de casi dez horas... Eh, viaando soas e eh, foi, foi foi algo maravilloso eu quedei-me con todo con todos os detalles eh, todos os detalles escribirnos e eh, foron parar a unha redacción que recolleu unha profesora doña eugenia de tui e que presentou ela a, a, ao concurso da caixa da forros ali no concurso da Caixa da forros le dei pois o accesit de, de ese premio eh, pois pues tamén non, non podía creelo, dañía a miña de nena aquilo era importantísimo para min, foi donde, o premio foi o meu primeiro quixote, que tamén é outro dos meus libros de referencia e, e aí empecé a escribir o que pasa que despois pasei anos, moitos, moitos anos nos que agochaba as miñas escritas os anos da adolescencia pois son anos que un non está seguro de si mesmo, que que teñen as cousas moi claras, hai moito medo ridículo, seguiron pasando anos e anos, eu iba chantando no medio das libretas da da carreira, pequenas reflexións, pequenas escritas, pero non ensinaba nada. Ata que un bo día, o meu compañero Alberto eh, fixo algo que que marcou un antes e un despois, que foi escribirme nun, nun obradoiro literario co escritor Francisco Castro, que para min foi un mestre, un auténtico mestre. E a partir de aí, el quitou meto toda esa vergonza que eu tiña a presentar as escritas, a ensinar, a léelas, a todo. E foi o que me animou a, a presentarme ao concurso de, de relatos de molles progresistas. Mm. Eh, -todo. Foi así. Mm. Xa para rematar, eh, co, co gallo que acabas de decir un pouquiño pouquinho, eh, un consello para alguén mozo que queira empezar no mundo pues, da, da escritura, no mundo da literatura. Un consello. Un consello, bueno, escribir todos os días Todos, todos, todos os días E despois de escribir, tachar Empezar a tachar Empezar a tachar todo o que non vale Pero a, a, sin piedade, con boli vermello sin, sin ningún tipo de piedade Tachar todo o que non vale eh, E repasalo de novo, repasalo de novo E, por suposto, pois, pues, intentar asistir a obradoiros con escritores Que sempre nos poden dar outra óptica Sempre ven as cousas, pois, de outro lado Porque... Nos podemos pensar, bueno, pois eu escribo, pero despois un, que te veña unha persoa que sabe e que te diga, mira, esto eu para min sobraría, para min esto, mm, pois, non o poría. Creo que está aquí encaixionado e eh, metido con calzador, mm, ou que te diga, pois, esta frase é unha frase literaria, eh. Eso. Escribir, escribir, escribir, escribir Moito sempre uh -huh. Pois pues con iso nos quedamos Graciñas Clara do Roxo Recordamos non en tanto que a princesinha que conducía unha locomotora Xa está nas librerías De acordo, moitas gracias a vos Gracias e ata a ta próxima, logo. un bico Adeus,